Sabem que sols podrà créixer Sabem que sols podrà créixer Si és mitjós d'informació Volem donar-la a conèixer En contenta i convicció Bon dia a tots Comença un nou programa De joc i partida La veritat que no sabem per què no anem, però ja en som prou. A veure, David, què tenim per avui? Molt bon dia. Avui parlarem de la Lliga de Llargues i Palma, dels Jocs Escolars, també de la Copa Diputació, tant la Copa 2 com la Promoció, i d unes quantes cosetes més. Sella ha segut el cap de setmana deuns i ja han tingut també eh, que disputar les partida aplaçades. Amb aquestes s'ha donat per finalitzada la Lliga regular de de Palma, de Palma i llargques que va començar al mes de febrer. Han sigut quatre mesos molt intents de partides i nosaltres avui volem fer un balanç dels de diferents equips de sella i, i parlar un poc de, de les semifinals que vindran de si poquet. Bé, començarem en, pr en primer lloc, en primera llargues, de David, com ha quedat la cosa? En primera llargues, afortunadament, encara no hem, no hem acabat, estem classificats per a les semifinals, que seran la setmana que ve. En concret, contra Murla. La partida d'anada es jugarà fora de casa i la tornada serà en cella. Tenim moltes esperances en intentar superar aquestes semifinals, però bé, sense cap confiança, i contra un rival que segur que serà molt dur, com es murmura. En la veritat que les i llargues s'han complit les expectatives, van començar, només van, van perdre una partida, que va ser la primera, però després ja ja van guanyar tot. Ens han disputat el, el primer lloc contra Benimagrell, ja a la fiss ja queda líder Benimagrell segon i les semifinals que queden Murla Sella i per cent contra Benimagrell. Bé, esperem que... La primera, la primera es jugarà sí o es jugarà fora? Fora de, de casa. I comencen la setmana vinent ja. El 22, anada, i el 29, la tornada. Mm. Bé, pel que fa a l'altre equip de llarques que tenim, està en segona categoria i ha ir va disputar la última partida que li quedava, que era contra Campello, van quedar 10-3, però amb aquest resultat no no poden accedir a semifinals. Finalment, en segona llargues han quedat en la quinta posición, en la cinquena posición, I s'ha decidit per per la la particular en este cas, el tenien empatats sella contra Campello B, 10-5 allí, 10-5 a 5 i s'ha decidit per el número total de partides guanyades durant la lliga. Campello Campellóvel ha guanyat una més casella. Estaven empatats a tots els jocs, però per aquest aspecte del reglament és Campellóvel que passarà a les semifinals contra Benidorm i la altra semifinal de segona la jugaran Murla a contra Murla B. Pel que falta ser llargues, nosaltres no tenim cap representant, però anem a dir un poc com ha quedat la cosa. En principi, Finestrat ha quedat líder i jugarà contra crec que contra Fondó o contra la Vila, no està, no està clar, i Muchamel jugarà contra la Murada. L'any que ve, en teoria, no, tampoc tindrem cap, cap equip. En, en teoria en, en, tampoc, en, en, en teoria. Ja Pel que fa a Primera de Palma, aquest matí també s'ha disputat l'última partida del nostre equip, s'ha desplaçat al Coll i ha guanyat també no? 6-10. Ha guanyat per 6-10 en el Coll, en l'última partida de la fase regular i ha assegurat eh, la tercera posició. Per tant, les semifinals que juguen la setmana que ve, una de les semifinals serà sella contra Tibi, l'anada en Cella i la tornada en Tibi. L'altra semifinal sabem que estarà Murla, que ha líder, i falta saber el seu rival, que serà agost o també pot ser cal, però el que més possibilitats té ara, ara mateix és agost. D'aquest equip també hem de dir que en primera palma també va començar la cosa eh, fluixeta, van anar remuntant a poc a poc i, i la setmana passada van perdre en casa contra Murla 9-10, un, una derrota que, que s'ha impedit estar quedar segons puc quedar segons i tindre el, el, la casa casa a favor, jugar a casa. Sí el factor camp. El factor. La veritat que no s'ha aconseguit ser factor camp, però siguen sincers, estar optant en l última jornada a tindre el factor camp a favor després de l'inici de l' de la lliga crec que és una bona notícia i fa afrontar les semifinals amb, amb il·lusions i amb ganes d'anar a per totes. sabent, jo sí de la gran dificultat que té el rival que estive. Entonces la semana vinent, no no, sí, es la semana sí, vinent. Sí, la se, el de semana 21 22 de es juny sella tibi en la Plaza de Sella. al país que guarde un secret. Un un amor que mai no espe El que fa a segona palmací tenim tres representants ací hi ha quatre grups nosaltres en tenim el, el, ja, eh, el grup A el grup A de Segona palma és el grup que està forma pers equips de la Marina alta on Llliber ha assegut el que queda primer és a, és a dir que disputarà les semifinals en la resta de primers dels altres grups en el grup B juga. Ceia B. En el grup B teníem a Sella B que finalment fent una grandíssima temporada a aconseguir quedar tercer, tot i que fins les últimes partides estava lluitant per eixa primera posició que donava accés a les semifinals. Finalment en el grup B serà Benidorm el que està classificat, deixant fora també a un equip molt jove com Benimacrej que també ho ha fet molt bé. Després tenim en el grup C Juà Sella Sella A, que és un entrenador Forgeral, Juà Dani Piripi, Dani Per Adri i ells també han quedat, segons classificats. Finalment han quedat segons, perdent tan sols una partida. S'han jugat la primera posició en la diferència a jocs contra Finestrat, que ha quedat líder. En Sella van guanyar 10-9 Cella, però en Finestrat van perdre Sella per 10-7. Per tan sols dos jocs no podrem accedir a les semifinals. Molt bona temporada, però amb el sabor saboreixer agredors de finalment no accedir a les semis. I, per últim, en el grup D, eh, jugava C&C, amb un jove traure com Vicente, que la primera falta que et juga la Lliga, que és de l'escola, i que, poquet a poquet, anava creixent. I com han quedat? I Finalment han aconseguit no quedar entre els dos últims. Que bé, no sé si això permetrà jugar a l'any que ve segona o tercera, això ja s'haurà de veure en la propera assemblea. que es fa ja però la sensació ens anat de menys a més, com també era d'esperar i com li ha passat també a més equips. Està clar que a vegades comencem la lliga un poc gelats i quan vaig jugar en partides, doncs, vas jugant partides vas agafant-te i vas pujant el teu nivell, és, no, és normal. Sí, i, i en guany ha sigut eh, el fe de jugar al xicón de l'escola, per circumstàncies que van vindre, al final pensem que ha sigut prou bé, hem guanyat un xic que és, ja, ja era el moment per perdonar el pas, poquet a poquet també aqu aquesta temporada Toni també ha entrat i de segur que l'any que ve amb aquests dos xicons i segurament potser algun altre intentarem que, que l'escola, que el treball de l'escola vagi a reflectir-se en, en les categories, en la lliga Llargues i Palma. La llàstima és que les xiques no vulguin i no, no puguen entrar encara ahir, si no, bueno, no vulguen, eh? perquè poder sí que poden, perquè tenen, la veritat que tenen fonaments. I així anar les coses, dir això, que ja hem acabat molts equips, la fase regular, ja ara ja queden les semifinals, primera llargues i primera de Palma, i podrem comentar que per tercera temporada consecutiva, els dos equips consiguessin estar en les semifinals, a veure si tingueren sort i poder estar també en les grans finals si corre bu terres que estan al parase Be, respecte a jocs escolars, l'escola de pilota em de dir que aquest cap de setmana els xiquets han anat a Tibi i han disputat els jocs escolars de Llargues en categoria infantil ja levi ha segut? Sí. En la carrera artificial en tibi els alevins que van guanyar la su partida contra Campello y els infantils van guanyar una contra Campello y van per el'altra contra agost. Després eh, también he de recordar que fa unes setmanes va ser la trobada d'escolas en Valencia Orxeta y el club eh, va participar va, va muntar allí un taller per, per jugar a Raspai Perdalt van participar algunsxis de l'escola tant de Cella com d'Orxeta, perquè en, en, en la nostra escola de pilota també diríem xicots d'Orxeta, i es van animar altres xicons que havien d'allí, de la Vila, de la Contornay, fins i tot d'altres escoles, com d'Altea. I hem de dir que va ser una experiència positiva i que la gent li va agradar i esperem que, que amb aquestes iniciatives de l'escola en València també es puga promocionar el nostre esport, perquè la llengua també es transmetix amb, amb altres coses com, com en aquest cas la pilota valenciana bé eh, també hem de dir que fa també unes setmanes va disputar el campionat de raspall eh, femení i tenim, tenim algunes xiquetes allí. Sí el campionat individual de raspall van participar les nostres xiques i amb grans resultats Carmen va aconseguir quedar subcampeona de la comunitat en Alevins fent molt bon campionat i, i està molt, molt bé aquesta participació femenina en, en tots els àmbits de la pilota No, la veritat que les xiques que han guany, han donat molt bons resultats a, a la nostra escola, Carmen és una de les que més ha estat allà, però també Inés, també Paula totes, la veritat que molt bé molt bé i, i ara també de si poquet hi ha ja com un campus no? de, de, de pilota a la localitat de Vall de la Guàrdia. Serà l'últim cap de setmana, el 29 de juny, serà en Vall de la Guàrdia i ahir tindrem també representació de xiquetes de la nostra escola, en concret crec que seran quatre, serà estarà Celi, estarà Maria, estarà Paula, estarà Carmen, també estarà el nostre monitor, Jesús, que estarà allí tot el cap de setmana, amb altres monitors, amb coordinadors de la Federació. És una gran iniciativa, i que esperem que s'ho passen molt bé, fagin amigues i es donen compte que la pilota no és només jugar a la sencella ni en la comarca, que té un futur. També la pilota per a les dones que participen ja en campionats d'Europa, campionats del món i que si s'ho plantegen peu a poc poden arribar ben lluny. Bé, una altra qüestió és eh, el campionat d'Escola i Cor de Copa Diputació de València, on també tenim, eh, tenim jugadors allí que estan, estan disputant-lo, com és Jordi, Jesús i Adolfo. En aquest cas, eh, també aquest cas de setmana en jugar partides. L'equip de Jordi ha jugat contra l'equip de Jesús i va guanyar 60-30, una victòria que crec que li ha permès ja estar en, per a disputar les semifinals d'aquesta Copa 2. La Copa 2, com bé dius, continua disputant-se. En concret, ja estem per la tercera ronda i en aquesta tercera ronda s'enfrontaven els equips de Francesc i Jordi contra el de Maravilla i Jesús i va guanyar per 60-30, com dit, el de Jordi, ja que en l'equip de Jesús tenien la baixa de Conillet. En aquest resultat Jordi es classifica per a les semifinals de ronda i també dona un pas quasi definitiu per poder estar en les semifinals absolutes d'aquesta Copa 2. Més difícil ho tindrà l'equip de Jesús, que tot i això encara té possibilitats matemàtiques. Per, a, per a altra banda, eh, Adolfo juga a la Copa Promeses i crec que li resta una partida, que serà la, la setmana vinent, i depenent del de resultat que siga, si guanya, crec que també estarà classificat per a aquestes semifinals. Encara tenen possibilitats, juguen en Sueca, i bé, de moment han fet un campionat un poc irregular, amb algunes derrotes, algunes victòries, però de moment encatenem possibilitats. Bé, de sis, animem i desigem molta sort. Els seus llambres te gaselan Bé, la Lliga de, de Palma i Llargues està a, a punt de acabar se però comença un nou campionat per a nosaltres molt important, com és la Lliga Perche. Estem ahir, en, en la confecció dels equips, i com es presenta la cosa? De moment ja s'ha publicat el període inscripció. tots els poden apuntar als seus equips, i bé, en juny es faran els grups, es faran també els equips, cada poble dirà que l'equip participa, i ja en juliol està previst que, que arrenqui com sempre, des de juliol fins a novembre tornarem a penjar la corda i a jugar partides de perxa recordem que l'any anterior van tenir cinc equips i van disputar tant la final de primera categoria amb victòria i la final de segona categoria que van quedar subcampions que mà la mà de l'Aurora va esquinça. Bé Per últim, eh, volem parlar encara que no sigui qüestió de, del nostre club, però volem dir també que estan per ahí algun, hi anen algunes iniciatives de televisió locals, que, de gent que està lluitant per, per intentar retransmitir algunes partits en aquest cas crec que és de la Copa de Diputació de professionals i que a millor si entrem a la pàgina en, alguna, no sé, en Facebook a la fer o la pàgina Federació Valnet a millor poden trobar més informació. Esperem que, que això vaja avant perquè la pilota necessita major promoció i, i, i sense els de comunicació no. Esperem que si sí, esperem que de moment són un grup de televisiós locals, les que mitjançant una plataforma comuna les distribueixen aquestes imatges i, i les emetren les diumenges per les vesprades. De moment s'ha fet un cada setmana i que la cosa continuï, perquè fa molta envaia, envaia sana, veure'ls diumenges de matí en un canal com la Sexta a nivell estatal, com retransmiteixen aquestes grandíssimes partides d'Euskadi, de, de, de Frontó, de pilota Vasca, i per què no els valencians no poden que el nostre pilot o que el nostre esport pugui tenir aquesta repercussió social, com a mínim, en les nostres comarques. Així és, David. Doncs, per avui nosaltres ja ho tenim, així que els esperem per al proper programa, amb jo crec que hi han les finals disputant-se. Bé? Des d'ací, adeu.